vida compañera extravertida Galicia no esa vida es verde es emigrante es camarada es canción. es nuestra tierra es nación Es ancestral, es amante Pois son de quer xigante Con María do Ceu recibimos, como non, a Xosé Manuel Nese apartado de quenche preguntou Elina claro. capital da Ribeira Sacra Como é uh -huh. Monforte de Lemos Moi boas tardes, Xosé Manuel Boa tarde Boa tarde Benvido, moitísimas gracias por atendernos Nada eh, Encantado Eh, estamos encantados estar aquí con vos. Eh, bienvenido. que poda aquí metede, ya sabedes. Bienvenido, de que siempre está agardando esa tu participación y colaboración que se convierte en informacions con con cierta con cierta retranca. Informacions que escogidas, lógicamente sí, con ese eh ese es me gustan, y me disgustan. Claro, claro, claro. A ver. Sí, sí, a señor. ver, can. A ver cuando eh auto o oh, algún premio ahí de, de sabes, sí. es, de comunicación, veraz. Es de comunicación que me dian unas ondas o ah, sí, o algo así parecido. Poder, podrían tener en cuenta Galego do, Galego do ano. Si algo sí. sí. Eso, eh, o galego do, do ano da diáspora, un eh, que sei, ou un eh, premio aí galego retornado, eso, que sei, comprometido coa co Galiza exterior, un eh, que sei, inventade un premio algo. Eso, si, aí hai que chegar a, non sé, sei como chamaban a iso antes, eh, untar, me parece que... Si, sí, había que untar, non? Si, sí había que untar non que non ten padriño. Si, sí, si, sí, non segunda, dicía, non se unta, decía, ¿no? era. Si. Había, pero que cante hai cun eh nah, hai o eixo do carro. De, de, claro, de, feito, claro. de feito, de feito <coughs> hai moitos que reciben Eso é esas que ti tía capaz de mencionar, pero está moi moi perto dun dunha cousa que chaman politic, no, como é? Peloteo. Peloteo, sí. si. E pois pues, como somos ese... Non xogamos o tendro, non xogamos o fútbol. Si, sí, non sabemos votar moi pouco. Non sí. no sabemos votar ben a pelota. E agora, sabedes que pa maio son as elexións autonómicas. Si, sí, tamén. Falando, falando de un untar, eh, estamos na conta atrás do, do untamiento. Do untamiento. Si, si, Entón, hai que estar preparado. Sí, meu, meu, pai, meu pai que parece que non se dicía untar punto miento. punto emiento. punto <risa> emiento. punto eso. <risa> bueno, eu que digo quanta mentirais. Ahí, ahí, ahí andamos, ahí andamos, venga. Ímos ímos chollo, ¿no? Exactamente, exactamente. Foi vimos con con gústame del Muy bien, estamos. <risa> Empatas por los del Muy bien. Es. Eh Desgústame que Galiza este entre as comunidades autónomas Coas tasas máis altas de suicidios Pus, carai. Un total de 4.003 Persoas morreron por suicidio En España no 2021 O que supón un 4,4% máis Respecto ao 2019 O ano antes da Da maldita pandemia uh -huh. eh, Xa estes días publicado un estudo eh, Baixo título Evolución do suicidio en España en este milenio Eh, estudo que fixo posible o centro de investigación biomédica en rede de saúde mental da Universidade de Complutense de Madrid eh, concluen eh, entre outras cousas, sin entrar en moitísimos detalles, que aumentou un número de homes eh, e persoas de media idade que se suicidan entre 40 e 64 anos máis homes que mulleres e máis nesta franxa de idade entre 40 e 64 en Galicia eh, pois por eso me desgusta eh, cunha tasa eh, de máis de 10 por cada 10.000 habitantes está entre as comunidades con máis incidencia mm. e eh, bueno pois eh, non me gusta eh, espero que eso vaya cambiando que a xente pois, non... <coughs> non lle pase pola cabeza nin a lixeira idea de, de rematar coa súa vida cando Claro que hai dificultades, claro que hai atrancos, pero o, o inteligente, como dín, é continuar, é tirar para adiante, e de todo se sai. E se chega unha moi mal dada pois, mira, é, é o que hai, pero, pero non hai que tirar a toalla antes é... tempo, en ningún caso. Dende aquí, se pode axudar en algo, o meu consello supuño que o vosso tamén. Tamén, moi claro. tanto. Eh, cando, cando, pa, cando pase a nebo a, O abre tema por a cabeza eh, Se vexe a máis gris do normal Recurrir a amigos familia eh, e, falalo, gente, e falalo Gente querida eh, Especialistas uh -huh. Exactamente, pero sobre todo Botalo fora, exortizalo eh. o, o que está dentro Non sai, podrece E fai podrecer eh, eh. a persoa Pois, o Gaia, o Gaia. o noso consello. Moi ben, moi ben, moi ben. E tampouco me, me gusta o inzamento eólico en Galicia. Sabedes que este día tamén foi noticia a aprobación de, de proxectos eólicos. Concretamente, en Galicia, foron aprobados 77, 43 recheitados e 20 eh, están fora de prazo. Uh -huh. Os aprobados, este 77, eh, que superaron o... o o día, ou a declaración de impacto ambiental, deberán contar agora con autorización administrativa en tres meses e el ter luz verde para construcción en seis meses. Sí. No 2025 debería estar en funcionamiento senón, pois, pues, esta autorización eh, provisional de caería. Sí. Pero, bueno, falamos eso, de 77 proxectos aprobados, o é, algún que caíu, evidentemente, en zonas que tiñan xa moitísimos Non se, non se autorizaron máis uh -huh. Pero eh, falamos de 77 proxectos aprobados máis 77 proxectos É moito, é moito, moito, moito Proxectos, que cada proxecto pois, Ten o seu número de, de, de aerogeneradores Que vai te saber cantos eólicos Cantos virandelos uh -huh. eh, Digamos muiños Supón sí, é, 77 proxectos, pero muiños Non sei agora o dato Canto representará en, en muiños eh, A nivel de Galicia Bueno, Unha magua, sí. Hay que apostar por as renovables, evidentemente, pero, bueno, dáme a sensación de que... Consentidinho, consentidinho. Que, con bueno, que, que veñen moi, moi, moi uh, um, moi car moi cargados de eólicos para Alice en estes tempos, que cando eh, tamén se critica, a veces por aí que, que se fala moito, de que eh, a riqueza moita dela, moitísima dela, recae, por exemplo, en Madrid, en Madrid, pois non ten... Mm non ten parques eólicos. No. Uh -huh. Por exemplo, e eh, vimos en mellora outros países europeos que, digamos que van a explotar aquí, a mellor non teñen tantos como nós. No. Uh -huh. O sea, que volvemos a crítica de sempre, non? Que nos uh -huh. colonializan eh venen aquí a aproveitar os nosos recursos uh -huh. e eh, eh, bueno, es pois o beneficio pois pues, vai sí, sí, vai máis sí. para fóra que que uh -huh. que, que queda aquí. Sí, sí. Sí, ese, ese, Porque... ese dito aquel popular que mexan por un xa caño xoio se mexan por un e tes que dir que chove sí. bueno, o armando vai mais alá eh. sí, sí. xa non no me mexan por Ribadou <risa> vai, home alguna cousa eh, destas son as que fan que precisamente en Galicia non se teña en conta Xa chegar unhas meigas, <risas> quixeron nos facer unha broma. Bueno, Xa quixeron censurarnos. Venga, Aí sí. vamos, veña. Pues pasamos, pasamos dos desgústame ou gústame logo. Muy beña. ben. Gústame que Galicia este a vangarda en cribados de cancro, eh, o xergas usará a inteligencia artificial uh -huh. para detectar tumores de, de pulmón e próstata. No. Empregando ferramentas das novas tecnoloxías tecnologías uh -huh que ten que ver coa inteligencia artificial, algoritmos, big data, etcétera etc., Identificaránse as persoas con maior risco para uh -huh. practicarles a estas provas específicas de detención. Uh -huh. eh, bueno, pois a, un, será un paso adiante moi importante de moitos que se andarán, seguramente, uh -huh. e eh, que a inteligencia artificial, as novas tecnologías, sirvan entre uh -huh. outras cousas, neste caso, para diagnósticos precoces e eh, anticiparse a, a enfermidades que deste xeito, pois, coñendo a tempo, pois, teñen mellor curación. Moito ben. O sea, que ben vida, Esa... ben vida seixa a inteligencia artificial para ao mundo da, da medicina. Ben, eh, exactamente. En este caso, que Galicia, pois, pues, estea un pouco a vangarda, estea aí, eh, pois, pues, mm, en, en, en, en, en, en, en liña de saída destas de innovacións para poder detectar a, os cancros a, o antes posible. Moito ben. E tamén me gusta Por exemplo eh, Unhas xornadas Que te dan, Teñen lugar Empezan hoxe mm -hmm. Teñen lugar en Ollarzun eh, Unha localidade de, de, de Guipúzcoa No País Vasco sí, no Unhas ya, xornadas sí. que homenaxean a Concha Murguía Si sí. Non sei se está deso de corrente Pero xa non é, non é o primeiro ano que se fan mm -hmm. E... Eh, estas xornadas van facer hoxe, mañá e pasado mañá eh, xoves, vendre xe sábado face de do, dentro do ano 2000 eh, nese homenaxe pois, faixe un acto cultural eh, que lembra ao nacemento de, de Concha Murguía eh, esta localidade, en Ollarzum eh, a partir de 2010 pasou a ser xa unha cousa un pouco máis ampla eh, faixe dentro dese ano un recital poético musicado Son as que impulsou de no seu día eh, que se xeraron, que naceron grazas ao labor de José estévez Sabedes que un historiador, escritor, eh, divulgador e defensor de Galeusca, que mm -hmm. naceu en Quiroga, con residencia en Ollarzo. E, según me contou outro día, eh, claro, en eh, na partida de cemento rezaba que Concha Murguía Anai de, de Manuel Murguía e sogra de Rosalía uh -huh. nascera en Tolosa pero el fixou as indagacións e chegou a conclusión eh, documentalmente de que eh, non, que nacera en Ollarzo non que non casa que hoxe é casa da cultura e que chegou a esta, a esta información, que incluso Vicente Risco Seica tamén mm, pues estaba errado uh -huh. no lugar de nacemento de Concha Murguía Pois pues faz es fa estas xornadas, son as xornadas que honran a figura de, de Concha Murguía que uh -huh. con este programa cultural. Uh -huh. Por exemplo, hoxe hai unha charla que imparte o propio Xuxa Estevez baixo título ascendencia oi arzuarra de Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro, uh -huh. e o Benres, un recital musical vasco-galego, e o sábado, por exemplo, eh... Eh, farase unha plantación simbólica dunha figueira árbore, sabedes, preferida de Rosalía, Rosalía? Sí. no antigo Campo Santo do Llarzo, a carón da casa onde naceu eh, Concha Murguía Participará eh, a Xoangueira uh -huh. e eh, eh, bueno, a Consellera de, de Cultura do Llarzo uh -huh. e, e despois farase unha ofrenda floral, eh, pois pues eso homenaxeando a, a Concha Murguía na biblioteca municipal eh, da lida, da localidade. Mm -hmm. sí, un, un municipio de de Gipuzkoa, sí, señor. Co Correcto. De... Además, eh, precioso, eh? tamén ¿eh? participan, si sí, si, sí, moi unha localidade fermosísima. Eh, tamén colabora na organización o farto cultural Daniel Castelao de Pasaya e o propio concello de, mm -hmm. de Oyarzun. Eh, aproveitamos esta este gusto tamén para lembrar Xa, moita xente terá notado no calendario Olle saltará Unha alerta Que o 2 de febreiro uh -huh. eh, Cumpliránse 100 anos Do pasamento de Manuel Murguía de Manuel, sí, sí. Sí, sí. O, o marido de De, de, de, de Rajalía sí, sí, sí. Eh, O ser morgaliza O suplemento de nos diario Este sábado fai un especial Dedicado a súa figura A Manuel Murguía Que en que irá aproveitar eh, mercaro sermo o honor diario mm -hmm. no suplemento sermo galiza pois pues terá ten pois pues eh, un especial cultural dedicado a a, a esta efeméride ou sen sí, no. aniversario da do pasamento de Manuel Morguía. Moi ben, Pois pues sí, eso, sí. tamén nos tamén nos eh, eh, que gusta, ¿no? Claro que si, sí, tamén nos gusta. Eh, parte eh, exactamente reivindicar a cultura galega, eh figuras ilustres representativas das nosas letras, das nosas claro. eh, do noso país alén da alén dos nosos marcos, claro. sí. pode ser aí Euskadi. Si. Sí. Eh, bueno, eh, eso, eh, lembrar tamén a figura de Manuel Morguía. Xinorabo, xinorabo. Si, sí, señor. Sí, señor. E remato o Gustavo co, tamén co, unha, con entusiasmo Porque se recuperen eh, tradicións como a do Brindo eh, O Brindo, sabedes que, se non sabedes Conto vose un xénero de improvisación oral uh -huh. Cantada eh, Propia do Concello da Pobra do Brollón Toma Coñecemos a regueifas, a vedes, sí. e, outra, e outros xéneros de improvisación pois, semellantes, e aquí na Pobro do Brollón pois, e, están recuperando este, que se chama Brindo. Uh -huh. e, e empezou mañá, uh -huh. e, nunha primera sesión, dunha serie de obradoiros que farán e, unha ao mes, uh -huh. ou no, no Concello, uh -huh. e pois pues pretenden eso a través dese de sobradoeiros aprender o, o arte do brinto. Uh -huh. Eh, como os digo, mañá será a primeira sesión, uh -huh. eh e a partir de aí farán un homes en diferentes bares do concello, están dirigidos para todos os públicos, pues non fai falta nin eh, experiencia previa, ni, ni que vote un para atrás ser mayor sí. nada de nada. Interseccional o que se trata de recuperar esa, esa arte do brindo, da, da improvisación eh, oral, eh, non hai idade para facelo. Uh -huh. um, o Bradoiro será a cargo de Sara Marchena e Alba María, uh -huh. dúas das mellores representantes da improvisación oral eh, de Galicia en actualidade, uh -huh. e mañá, como primeira, a primeiro Bradoiro, primeira sesión, contará con Nuria Pena e Lorena Medela, dúas tamén moi representativas regue y uh -huh. novas iracións de regue y pois, estarán tamén nesa primeira eh, sesión este este verres, perdón, mañana bueno, pois pues entonces aproveitando que nos dase esa información tan extraordinaria Pois <coughs> pues, a ver si nos comun, podemos comunicar con Sara Marchena, me vexexe, non? é que máis, e a outra si, sí, pois pues consigo vos o contacto Al... para falar un día con elas de... <coughs> Alba María e eh, Sara Marchena Pos pues eso, a veces. Pues pois si xa vos facilito os contactos. Se sigá vos conten como a semana que ven, como foi este primeiro obradoreiro de mañá. Ah, eh... E pedimoslle ao mellor un brindo para, para para nosa claro. audiencia, non? Por suposto, por suposto que sí, que, sí que, que seguro que estaría estar al de, de, de retranca porque aproveitando que se achegan os maios, pois pues seguro que Hombre, o mellor alguén ten preparado que eh? sí. Correcto, correcto. No, no, no. E bueno, no. Eh bueno, toca ya agora o akenda Albertiña pequena. Eh si, sí, vale. a iso. bueno, 3 pingadelas. 3 bueno. pingadelas, aí desas de que algunhas valen para anotar, outras non, non arriredes, e noutras pois nin, nin fun nin fa. Sí. Eh, unha que que quería trasladarlle a vos e á audiencia é unha destas curiosidades que a mí tamén me gusta moito atopar e comentar e dar a coñecer que este a semellanza eh, en o que a léxico se refire de, de, de palabras en diferentes linguas neste caso o catalán e o galego, galego catalán e o verbo catalán musagá musagá ben mm. sabedes que musagá é morder non? morder, sí. que tanto pois pues igual o sabíamos, igual non igual hai xente que non o sabe e para ese pues, será unha curiosidade mm. grande En galego existe o verbo amosegar, amosegar. Co sinónimos de adentar, amordicar, amor amoscar, anoscar e ataniscar. A primeira acepción significa eh, facer un pequeno corte a unha castaña para que non estoupe ao asala. Mhm. Uh -huh. Hai diferentes formas de dicilo, pois pues, por exemplo aquí na mi en Quiroga decíamos adentar. Adentar, si, si, Hai gente incluso que di marcar. Si. Sí, sí a mordicar uh -huh. e incluso a taniscar, tamén teño escoitado uh -huh. pois é a primeira acepción de amosegar pero na segunda a acepción de amosegar é morder, uh -huh. morder lixeira repetidamente uh -huh. se xa que, para que vexades ou a semellanza to galego catalán, e aquí temos pois, un verbo que o así o demostra sí, claro que sí. amosegar e amosegar en galego e musagar en catalán uh -huh. e outra pingadela Eh, unha pequena conversa destas que pillo por aí uh -huh. con a miña gravadora <risas> imaginária <risas> dize unha rapaza a outra eh, como dicía meu pai cava o pozo antes de ter sede uh -huh. e eh, dize a outra rapaza eso xa o dicían os chinos creo que é un, un proverbio chinés uh -huh. e eh, dize a rapaza bueno, eu escutei o meu pai <risa> claro, escuché yo, mi papá, y yo que va para adelante. Exactamente, cada uno que que, era, que se quede que a Fonte que quede. Para Rapaza, era, Fonte era un proverbio popular chinés, y para él le dice, bueno, no sabía que era chinés, escuché yo, mi papá, y para mí, yo eh, recullí a él. Claro, afirma, la asignatura es... É a que máis eh, uh -huh, uh -huh. decida, o, precisamente, o comunicante, non? É sí, sí. eh, Un refrán. Uh -huh. Non hai feira mala, o que un perde, outro gana. Este é un clásico, non? Si. Que ao final, pois, todo depende como baixo prisma que se mire, non? Exactamente. Depende que como... ti preguntes, pero ao final nas feiras, eh, nas feiras, eh, alguien sempre gaña. Exactamente. Claro, claro Isto okay. eh, vai, chico vai, na, vai tal como vai a ver dep Depende co cristal con que se mire Eso. Claro, é como ca Cando non en te desoído Que cando se dice O que madruga Deus O axuda É o outro que salta O que pon en dúvida sempre o refranso <risas> sí. O xaforismos É o, o que, que madruga Perdeu a carteira <risas> ¿Eh? Sí, non, claro. pero aí está o da, o da feira non sí, eh, sí, Madrugou é perdeu a carteira Para eh. él foi feira mala Pero para pa o que encontrou É eh, feira boa Pois pues ah, por eso, sí, non eh. hai feira mala O que un perde, outro gana exactamente Mira, eh. eh, hai unha cousa que A mí me hizo gracia Porque hoxe pregunté Hai un paisano que é moi observador daqueles que van lentiños, daqueles galegos que uh -huh. que parece que mira e non mira en fin e, e sempre están a parada do outro bus e, e, e na en entrada do metro uh -huh. e digo, pero ti cada día estás ca a mesma hora máis ou menos Dice, eh, e digo, porque estás sempre a mesma hora e tal porque agora precisamente é que só un fai E dije, é diche é para haber descuidados que moitos ou perden o billete ou perden a carteira. <risos> sí, sí, claro, quando sí, sí, vas sacar o, o pase sí, sí, passe. Claro, claro, claro. Algúns perdemos hasta o, o, o móvil móbil. Sí. <risos> sí, sí, porque se acontecemo a mí a semana pasada. Ben, escoita. É remato Este un poco eh, Bueno, como no Estas horas non se escoi tan pequeno, es ni pequeno. Es catolóxico, bueno, non para No, es catolóxico, non. Eh, ten un tono así... Dous do rombos. <risa> bueno. Dous rombos. Pero voulo dicir que me fixo tanta graça que eh, non podáis xar de compartirlo con vos e con audiencia, eh? Veña, hombre. É un piropo, eh? Bueno. É cada, cada quen, que yo manda cada quen, se lle parece, é oportuno ese, no Se lle parece moi elevado de tono, é moi... É eh, moi vasto, por así dicirlo, no. moi gordo, pois que non o diga. Eh. Pero a mi fillo me moita graza Ajá. Eh, piropo, eh? Si. Sí. Por mas benes do pirolo como os cañotos do repolo. Mm. Bueno. <risa> es eh hai eh, que, hai sí, queda, Como diste subido de tono. Subido de tono, si. Sí. <risa> que o que fai o claro. repolo, eso. Exactamente. Pois <risa> pues nada, que eh, altaia mi achega e eh, eh, eh, bueno, saludos a María Doceo Moi ben, moitísimas grazas da tua parte. Ya o sea, eso, aí estaba escoitei un rato con ela, que Aí eu colgaremos. Sí, sí, a verdade é o sea, eh, unha galega máis, eh. Claro, baray, sí, sí. moitísimo A defidencia que ten connosco, cada vez que a chamamos sempre está moi atenta muy sí, bien, siempre, ¿no? sempre, bueno. sí. E xa logo centroídos xa logo eh? o sea, que sí. a ver se, es... se vos beso por aquí y estamos, no, no, no, estamos aí sí. Tem, Temos pendente unha charla con Vilariño de conson non sei sé se si coñeces esa zona Si, si, si, si, como non vou coñecer coñecer Pois temos pendente unha charla están, con... a tope, están a tope xa eh? sí, ¿Sí? A festo do cabrito alí o sea, Teskir, que, que me parece que non fuches a Vilariño de conson Si, sí. oh, claro que fu A, a festa do Era cabrito festa do cabrito xa teño estado. Pois é preciosa, é fantástica ademais. Ya mm. verás. Bueno, bueno, pois pues, eh, intentaremos pues ter unha conexión, a veces con encadramos. A veces encadramos ou vamos a unha darteirada desas. Veña. Unha correto, unha unha per... grande. Grazinhas, Igualmente, todo io. chao. chao. Canzo, miñador latexante E bolboreta Do lume brilante Da fogueira Da malenconía Das acedumes Da vida trunfante Da fogueira Da malenconía Das acedumes vida triunfante Unha vida triunfante